Innan vi rullar vignetten så ska vi se att det här är en podcast som heter Skolsverige. Den finns på iTunes, på Soundcloud och på skolsverige.com. Gå gärna in på vår hemsida så får du mer information om hur du kan göra för att vara med. Gå också gärna in på iTunes och ge oss en recension, ge oss ett omdöme. Då blir vi väldigt glada. Ja! Då är vi igång med avsnittet som vi kallar för Kina och Karin vi ska ta och berätta att du är i Kina och du ska få börja med att säga en grej som du berättar för mig precis om ett Lost in Translation minne. Kan du inte berätta om det då? Jag har en lost in translation moment. Nej, men så här är det. Att, att, alltså det här är ju... När vi kommer hit och så har vi ju det första dagen så tänker vi att ah, men vi drar ner på stan och kollar läget och ser vad, hur det här funkar. Åka tunnelbana och allt vad det nu kan. tänkas att vad man gör här i Kina. Alltså vet, hur, hur tar man sig till stan? Och det är inte så svårt. Och så läser man in i att ah, du går åker liksom... Du går av på hållplats den och den, och sen går du upp vid exit nummer C. Och så går man upp där, och sen går du fem, fem, fem minuter. Jaha, åt vilket håll? Nej, det vet vi inte. Okej, okay, men då frågar vi någon, och det är ju ingen som förstår vad vi säger alls. Och så, men, och så tänker man att men, men på något sätt och så försöker vi ändå på olika sätt att förklara att det här eh, förstår vi inte och, och så förklarar vi nej men vart ska vi, vi ska till höger eller vänster eller vart ska, och ingen vet och ibland så visar de ändå och så går man eh, åt ett håll väldigt länge och syns som att det här kan det inte vara för här är det bara busstation verkar läskigt vi åker härifrån och, och så här höll vi på och så, så avslutade vi dagen på en restaurang <laughs> på en restaurang. Och vi försöker fråga på engelska. Det finns inga bilder, ingenting. Och de frågar då. Vill vi ha det hot eller hot? Och vi bara. Vi vill inte, vadå var, ja det är klart vi vill ha varm mat. Ja men vill du ha hot? Eller? <laughs> liksom. <laughs> Och kände liksom att. Ja men vad fan är det frågan då? Vi vill, vi vill ha, ja det är klart vi vill ha varm mat. Eller vad då Och så, så pekar jag på dem brevet. Som, som har en stor kokande. Liksom. Stor gryta nedsängt i bordet. Det vill vi också ha. Ja, det var ju hot då. Ja, det var ju bra. Och till slut, efter alltså säkert jag skojar inte 20 minuter, så hittar de en kille från Hongkong där som är gäst som de kan översätta åt oss. Eh, och som då får beställa maten åt oss för då är, då är vi fulla i skratt så då kan inte vi beställa och då visade det sig att hot ju, betyder ju spicy alltså om, det var, om vi vill ha stark mat eller stark mat och eh, ja, så fick vi väldigt stark väldigt väldigt stark mat och, och man det inte så, alls hur den restaurangkulturen är nej nej inte överhuvudtaget och till slut så offra dem en hel servitör så får stå och laga mm. maten åt oss för att det, det, så, det ser ju så krävligt jobbigt ut så, att, <skratt> <skratt> så han står där i 30 minuter och lagar maten åt oss ja men, ja, men, då, men då börjar vi reflektera kring det här att, att hur lätt det är att vi liksom det här, när man kommer, vi är ändå här en vecka och vi, våran, eh, våran ingång är ju ändå att, men först så börjar man, varför i Hälsgata kan de inte lite engelska i alla fall? Alltså någon tjadra ord borde de, och sen så börjar man inse att vem är det som är dum? Vi som åker till Kina och begär att de ska kunna, kunna engelska eller, eh, eller, att, eller, eh, eller de mm. som inte kan engelska när det är ingen annan som pratar engelska mer än just vi. Och då är ju, inser man ju ganska snabbt att det är ju För det är fortfarande en del av världen där man inte har etablerat engelska som världsspråk på något sätt. Nej men precis, och den behövs ju inte eftersom vi är uppenbarligen de enda som behöver prata engelska här. Vi ska eh. se för tydlighet att du är inte i Beijing utan du är i kanton. ska så. Eh, Ganso. Men det är gamla kanton. Men, men och man, mm. det är klart att det finns bästelänningar här. Saken är att det, det här Lost in mm. Translation-momentet handlar ju snarare mm. om att alla dessa ungdomar som kommer, till, kommer hit nu som kommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Ja, ja. Och som, alltså, tänk vad hjälplös man blir för vi, man hinner ju bli irriterad och sen kan man skratta åt det men det är ju en vecka, skulle det här vara så här hela tiden och då, han, då är man fruktansvärt hjälplös och det är en ganska nyttig upplevelse att vara så här så som man faktiskt blir när man inte förstår en kultur mm. ja, men det är klart att det är det för det kanske väcker en sorts sympati som är på väg att försvinna ur våra allmänna folkskäl annars liksom <laughs> ja Det är en bra spaning Ja, lite grann så tänkte jag Men du, du hade alltså. en annan slags uh, Nyhet Från Sverige Ja men precis, ja, men exakt. Alltså, samtidigt som du är i Kina Så händer ju saker i Sverige samtidigt Nä. Bland annat så är det, jo, det är Bland <laughs> annat så hela den här mobbningsgrejen liksom, Som jag var inne på för något avsnitt sedan de, det, det pratas mycket tv Om mobbning och hur ska vi sätta på mobbning Och vad är så mm. Så visar det sig att det är en, en det är upp en artikel på SVT Opinion eh, skriven av Peter Gill. Eh, så. Mm -hmm. om det, han är professor i meditus i pedagogik och mm -hmm. han har skrivit en, en eh, artikel på rubriken att Sverige är bäst i världen på att stoppa mobbning i grundskolan. Mm -hmm. Mm -hmm. Utifrån att liksom, vi snackar om, om att det här är så stort problem och så, och att det, han menar på att det finns ekonomiska intressen bakom det. Eh, när Friends släpper en rapport som visar att det är 60 000 eh, barn i Sverige som mobbas och så så är det för att de. Eh, alltså, dels är det för att de vill belysa en sak som är viktigt att tänka på mer, såklart. Det finns ju nu en motiv bakom det. Mm. Men det är också så att man aktivt väljer statistik som inte. Eh, alltså, stoppar dem på något sätt. Mm. Samma studie som, som kom från Skolverket som visade att det finns 60 000 elever som själv rapporterar att de är mobbade. Mm. För det är en lång tid den så det är gjort över tid. Mm. Det visar sig att när man frågar samma barn ett år senare så upplever 75 procent att de inte längre är det. Då. Och, då, och, förstår du, och då, då går den siffran ner rätt ordentligt. Uh -huh. e, så. Och samtidigt så hänvisar man till studier där man liksom jämför alltså 40 olika länder. Mm. För att se liksom vad, hur, vad är frekvensen av mobbning och så. Mm. Och då hamnar Sverige, om inte den absolut lägsta, så bland de kanske är topp tre lägsta. Mm. E, förekomsterna av mobbning. Och det är klart att liksom, är det 4, 5, 6, 7 procent som upplevelser mobbare så är det ett problem. Mm. Men man måste ha med det i perspektivet när man liksom... Pratar om, detta. Sätt, ja. pratar om det, För det blir lätt att vi smartmålar skolan en gång till. Fast på ett annat sätt. Och det, det är inte riktigt rättvist eller riktigt bra. För det, det skapas olika narrativ istället. För att man tänker att här, lärare måste få tid att göra det de kan bra. Så blir narrativet vi måste köpa in utbildningar från de här företagen. Mm. Yeah. Och det är en annan sak. Ja, men det är två helt olika saker. För jag tänker ju att ett aktivt värdegrundsarbete och ett aktivt arbete med om så här är vi på den här skolan det krävs mm. inga friends. Jag är ledsen. Nej, nej, eh, utan snarare så skulle jag tänka mig att ett friends gör att man inte arbetar med problemet. Förlåt, det där kanske var elakt. Ja, nej, nej, nej, och det är inte specifikt friends utan det är liksom överhuvudtaget att man ska komma ihåg att liksom skolverket har identifierat när man går igenom vetenskapligheten i alla de här metoderna att det finns inte någon antimobbningsprogram i Sverige som är vetenskapligt förankrat och att det är bäst är att plocka liksom ur nu kakan nu allihop. Och mm. jag tänker att vi ska inte fastna över mycket vid det, men man ska ändå stanna upp och tänka att okej. Okay, här ska vi inte rusas in för mycket och tänka att morgan Alling är den som ska definiera skolan här utan där måste vi stoppa upp och tänka vad, vad vill vi. Alltså, vad är, är ner i den här diskussionen på något sätt? Ja, men precis. Samtidigt som, alltså, om vi gör det här klart en gång för alla, för jag tycker det här är en svår ja. diskussion. Inga barn ska ja. vara mobbade i skolan. Självklart inte. Eh, och, och att alla ska känna att det är roligt att gå till skolan, och att man ska vara trygg när man går till skolan. Eh, så. Mm. Alltså, om vi liksom bara liksom är, är klara över det, och att det är skolans ja. ansvar att jobba mot, eh, eller för det, menar jag. Eh, mm, såklart. Eh. ja. ja. Det var en, en, nyhet. en annan nyhet, jag såg en ganska mm. intressant siffra eh, 4 000 lärare lämnar yrket varje år eh, Har lärnas tidning kommer fram till Genom Statistika centralbyrån och så. De har inte reda på vart försvinner de här människorna ja. alltså, Vart försvinner folk som blir lärare äh. Och då visar det sig att man går det många olika håll Många lämnar Alltså i hållet men, men, men det finns eh, topp tre eh, Andra uppgifter för lärare mm. Många går vidare och blir chefer Eller mellanchefer inom offentlig förvaltning mm. Eh, några går vidare och blir administratörer och det tredje är gruppen annan kontorspersonal Jaha Är inte det lite deprimerande när man hör de tre grejerna Jo, det är fruktansvärt deprimerande Hur kan man välja att bli annan kontorspersonal Alltså ja, men, när man då, kan då, få vara lärare Jag, jag, jag föreställer mig att, att äh, i, i, alltså, så här, Hade jag slutat vara lärare så hade jag blivit astronaut <laughs> Ja men jag har fått ett nytt förslag för ett nytt yrke den här veckan Vet du vad det är? Nej. Nej De tycker att jag ska bli vloggare Vloggare? vloggare. Ja. Du är den nya PewDiePie Det är bra Jag tyckte det var en rolig idé Sen, jag, den, den vloggade läraren äh, ja. Nej, men Det håller, ja, håller. Vad fint håller. är det roligt ja, och Då ska vi ta och, och runda av den här diskussionen Och gå över till veckans <laughs> tema Som är Kina Eh, och då var det ju så här att vi, vi kom ju hit i, i eh, alltså Lördag söndag eh, och då, vi kom hit i lördags och sen så var det ju söndag och då, då gick vi och skulle hitta, jag tänkte att jag skulle hitta lite buddhistiska och taoistiska och... Eh, Eh, konfusionistiska tempel. För att eh, liksom, det är ju de här tre religionerna som finns i Kina och spela in lite filmer mm, mm -hmm. eh, till eleverna helt enkelt. Det hade ju varit lite roligt. Just det, men du passar på att göra lite undervisningsmaterial när det ändå är på plats. Ja, Vilket ja precis. Så tänkte jag. Eh, det har gått så mm. där. Jag har hittat ett taoistiskt tempel som var, det var i och för sig väldigt häftigt för att där hade just i det templet så, så hade man en, en en gud kan man säga som man tillbad. Mm. Nu har jag just i det här stunden glömt vad han hette men man tillbad honom. Och han eh, skulle då stå för lycka och välgång och hälsa om man tillbad honom. Och sen var det han som avgjorde vilket liv man fick. Alltså efter döden, hur, vilket öde man gick till mötes. Och då kunde han mm. då döma en till att man... Eh, å ena sidan dömdes till ett nytt liv att få leva igen. Eller så kunde man dömas till helvetet eller till himlen. Så det kändes som en liten mix av allt möjligt. Eh, <laughs> och dessutom så var det ju så. Det roligaste av allt var väl att, att för att liksom komma till himlen och komma så högt upp. Vet du vad man var tvungen att göra då? Eh, då skulle man ha tjänat den kinesiska staten. <laughs> Ah, uh, alltså det är lite så, det är lite opportunistiskt det är, lite så, det är klart att du ska yeah, jobba för ah, fint det. ja det var lite så att det, det är helt plötsligt så hängde politik och eh, så eh, religion ihop väldigt väl kommunismen i sig är ju ganska religionslös och de, väldigt många nu konverterar till kristendomen mm. för att man går från ingen religion till kristendomen eh, mm, i sina mm. berättade Michelle som vi träffar som var som, eh, lite, lite mm. vår guide då hon jobbar på mm. Department of Foreigners eller alltså kontakter med utlandet mm. på något sätt. Aha, uh, nej, nej, det är liksom någon sorts myndighetskontakt som bara håller koll på er och sätterar ja, att ni inte på dumheten. lite ja. så. Hon är från, från the government. Men, men du, vem är det som har bjudit in er? För det är inte det med att Göteborgs stad har någon partnerskap med Kina utan det är något annat, eller hur? Ja, alltså så här är det att äh, vi, nej, men det är faktiskt vi som har bjudit in oss själva, men så här är det att vi... vi mm. äh, Västra Hissingen tror jag det är som har ett partnerskap med just så stadsdelen mm. alltså och när vi, mm. eh, vi vi satt faktiskt på Bettmässan förra året i våras i januari mm. och pratade om att vore det inte väldigt häftigt att titta på hur skolan i Kina fungerar egentligen, vi satt och pratade PISA och hur det funkar det och, och så och då har vi ett väldigt fördelaktigt skolstipendium så man kan söka resor för att studera andra skolkulturer mm. Och, men så det är ni själva som har löst det, du och din chef och eller kollegor? Eller ja det precis, för, det är jag och min kollega som jag jobbar som första lärare ihop med, också min, min, min mm. rektor, eh, satt och pratade på Bett mm. och så sa vi, men tanken vi kollar om vi kan åka. Och då visade det sig att det här utbytet med eh, som, ja. som Västra hissingen hade, kunde vi liksom, de kontakterna kunde vi liksom ta över. Mm. Och de blev ju väldigt ja, intresserade ja. av att, att vi skulle komma, för vi är ju då eh, de är ju väldigt mm. intresserade av hur Väst organiserar sina skolor så att de, vill ju, de var ju jätteintresserade av de samtalen vi ville ha. Så därför så har nu Kommer vi... de till Sverige sen eller är det liksom en engångsbesök i Kina så bara pratar ni om era skolor Eh, alltså så, ja, vi pr här pratar vi om våra och vi jämför erfarenheter sen, sen kommer ja, de att komma till för de har ett ständigt pågående utbyte med Västra Hisingen, och då kommer mm. de ju komma till oss också men det är inte ett etablerat mm. kontrakt Nej. så eh, med the ja, government här utan, för då måste politiken in och politiken är inte med här eh, det, är lite, <laughs> det fungerar lite annorlunda här tror jag så att, så att på det sättet så är ju inte politiken med i våran resa och då, men vi ska däremot träffa Hela det. Alltså, det är nio mm. miljoner människor som bor i den här staden så att vi ska träffa The Government här. Ni ska så, träffa liksom för. Men har du varit på någon skola än eller? Ja, har du varit på skola... ja. ja jag har varit kan inte du berätta på två. Om då? Hur, hur var det? Vad tar du med dig från det? Ja, men först först åkte vi igår till universitetsområdet faktiskt. För vi, ja. vi hade ju liksom inte några universitet. Vi tänkte att vi ville se på hela skolsystemet. Så igår så var mm. vi på, på eh, universitetet. Och det var ju också så roligt. Den ön, då är det en ö som man liksom, där hyser man in alla studenter. I, yeah. som i ena, ja, så där, där ligger liksom alla olika universitet alltså högskolor. då har man koll på de jävlarna ja. <laughs> men man skulle kunna tro det och, och då så, eftersom vi hade liksom då fått den här upplevelsen av att här mm, vi kommer mm -hmm. ju inte hitta någonting så då valde ja. vi att liksom, vi följer efter första bästa som ser ut som en student så det gjorde vi. Så Vi började oh, liksom, staka dem på vägen upp till. till... <laughs> ja, nej, det är på <laughs> Ja, men de borde ju skulle gå till någon form av, av universitet. Och då när vi kommer upp. Hade där... Hade ni någon möte med någon eller var det bara så här, random? Nej, men vi, sen, nej, vi tänkte vi åker dit och pratar med studenterna för de borde kunna engelska. Så det, där hade ah, vi ju ah, ett ah, möte utan vi åkte dit på vinst och förlust. Och då cool. springer vi på två stycken. Eller vi springer på ett där. De sitter där och samlar in pengar och då visade det sig att. Mm. Det är en organisation som, som samlar in pengar för att alltså studenterna själva samlar in pengar från varandra för att andra mm. mer mindre ekonomiskt välbärgade människor eller elever ska kunna mm. få mm. gå på universitetet precis som de. Så de just. är jätte Häftigt var det. Och de, de är inte gamla när de går på universitetet. Nej, de 17, 17, mellan, när de är mellan 17-18 17 18 år på universitetet. Så de går direkt från eller gymnasiet direkt in på universitetet. Men det var ett väldigt härligt möte. För att hon var så sådär... De pratar mm. ju engelska. Och de pratar ganska bra ja. engelska. Och, och just det här... Mm. Eh, tron på framtiden och, och eh, att de, de verkligen ville att många skulle gå i skolan. Mm. Att det här var så fruktansvärt, hjärtansvärt för det är ganska dyrt att gå på universitetet. Och, och de... Hur funkar det? Man har det som års... Är det så att man får betala tuition och man får betala årsavgifter och samla liksom grejer? Eller vad, mm. vad kostar det en universitet? Typ? Är det inte? Nej, men, alltså, saken är den, det kostar ju inte... Alltså, det... Alltså att bo på dormet, alltså att bo på så här studentboende kostar ju då 1400 pengar yang eller vad det heter, yen eh, och det är ju typ 1 och 9, alltså det är inte mer, alltså 1900 kronor om året, men då ska du ju sen, och sen kostar det väl någon avgift att, att Gå på universitetet om det var tusen kronor eller någonting. Men det var inte mer pengar. Mm. Men det som är dyrt Nej. är ju att du får avstå att arbeta under tiden. Alltså för, för mm. familjen. Så för det att de har inga studiemedel eller inte... så. Det finns inte liksom. Nej. Och det är ju det att du ska, betala, ditt upp, du ska betala din mat och ditt upphälla och, och, och den biten. Och de tjänar ju inte särskilt mycket pengar. Om du tänker en riktigt välbetald medelklass här tjänar mm. eh, 8000 yen. Alltså Michelle som, mm. som jobbar för Foreign Affairs och har jobbat länge och är tydligen mm. är in the middle. Och så har med, medelklass som tjänar 8000 mm. yen. Om du då tänker mm. att du har... Ska be, eh, i månaden då och då kostar bara så, så att det, ja. eh, det, det blir ganska och, och då ligger hyrorna på 3-4 tusen igen så att ja, mm. de, har, de har det ganska körigt eh, och, mm. och sen att de var, hon skulle bli advokat och de pluggade väldigt hårt det var ju väldigt mycket mm. att plugga Eh, och det, alltså skulle hon bli, ad, bli blev hon jurist så skulle hon tjäna 2000 igen i månaden, men blev hon advokat så skulle hon, hade hon möjlighet, men det var bara 8% av alla som utbildade sig mm. på juristlinjen som klarade av att bli advokater sedan mm, mm. och då pratade vi länge med och då kom det en tjej som heter Olivia fram och så berättade hon att hon jobbade med ett bolag som gjordes universiteten, alltså tog fram utbildningar som man la på de här ingenjörsutbildningarna för att öka kreativiteten. Och det var ja? intressant För det var det vi sa förra veckan så skulle åka till och, och kolla på. Ja? Hur kreativa är kineser. Och då är det så alltså, efter en ingenjörsutbildning så går man en kreativitetsutbildning. Nej, samtidigt. Du, lägger, du går Okej, den parallellt. Ja. Du går den parallellt för att det som ökar då att du ska bli innovativ och kreativ och liksom kunna starta är det universitetet äh, som arrangerade eller är det något mm. separat liksom företag? Ja, fast hon var ett bolag men hon var knuten till the government. Um, ja. och uh, så det var ja fast det är väldigt rörigt här att förstå hur det funkar för att det finns en väldig massa mm. så kallade privata bolag men de är ändå knutna till mm. the government hela tiden så att så jävla privat känns det inte men de är bekymrade alltså att det inte är tillräckligt kreativt men nu är det lite så här, vad, vad innebär den upp i det? vad innehåller den på något sätt den handlar, Ja, jag försökte ju få, få klarhet i det, men, men det, det innebar var ju mer att man skulle bli duktigare på att lösa problem, att man skulle uppfinna nya saker, att man skulle liksom, mm. eh, sätta sig liksom in i ja, hur man kan lösa det här. Eh, man, man gjorde ja. fältstudier, man fick liksom lösa verkliga problem man fick man satte sin försök så liksom, där har vi ingen aning om man gör Kan kaniv kolla hur man gör detta och, eh, ja, mycket, mycket på fältet typ alltså potentiella arbete och liksom, lite mer det typ något sorts praktikarbete typ. ja så som jag förstod det så var det det men samtidigt så handlade mm. det om också då att lära sig nya sätt att tänka mm. att tänka utanför boxen och, eh, ja, så, ja. och man försökte då, det var ett väldigt liksom, ett önskemål från liksom, the government som de säger hela tiden att, eller the bureau byrån, att det skulle bli mer, äh, även komma ner i högst, äh, alltså på high school gymnasiet och neråt i ålder Jag tänker, är det någonting som du tror behövs i Sverige eller liksom löser vi det redan? Nej, det tror jag inte vi löser det alltså jag tror att Det känns ju som Ay, att svenska, det... Alltså, det känns som händer på Chalmers eller KTH är hyfsat teoretiskt också Mm, ja men precis, ja, men jag tror att vi skulle behöva det, alltså saken är ju den att väldigt, de väldigt många vi träffar här i Sina som alltså man frågar vad de studerar och väldigt många av dem vi träffade igår och mm. oberoende av, för vi var ju på många olika ställen, de pluggar mm. för att jobba med informationsteknik eh, och eh, spel, mm. alltså jobba med, med, med datorer och internet och mm, mm. spelutveckling och apputveckling och, och hela där, den biten och det är det de utbildar sig för och de är ja. och, och där handlar det om att vara kreativa och komma på saker som vi inte visste att vi behövde liksom på något sätt eller att vi visste att vi fanns att det fanns och, jag det är lite spännande, tycker jag. Um, för det är intressant att, att tänka sig. För det känns ju som att vi ofta har självbildat av att vi fostrar väldigt kreativa elever. Eller att vi utbildar väldigt kreativa människor. Men, mm. men det, där behöver man ju alltid förnya sig och alltid uppdatera sig och alltid jobba vidare. Och det kanske är en aspekt som är här Ja men precis. och, och jag, för att, för att, Det roliga är ju att idag så var vi ju på mm. en primary school. Alltså, nej. Jo, alltså, preschool heter det. Alltså, kindergarten. Mm -hmm. Förskola mm -hmm. där man gick då från tre år till sex år. Och det här var en international mm. preschool. Vi kommer dit och då står det ju liksom learn to create, learn to live, learn äh, learn to communicate. Alla de här. liksom Egentligen värde, alltså det som är med i eh, EUs nyckelkompetenser. Ja men typ det för Big Five eller nyckelkompetenserna i EU eller något sånt där. Det står liksom inmuret i, i muren i väggen. Och det känns ju inte alls kinesiskt om jag ska vara ärlig. Men, men så kommer man dit och då, då pratade vi med Dr. Wang. Och han var professor. Som var där och var, ja. hjälpte liksom dem här att, att liksom hitta... Han hjälpte till med skolutveckling. Han var alltså professor i, i mm. s, ja, socialt arbete. Jag förstod inte riktigt vad Hon han var. Professor på i. den här förskolan? Men han hängde på förskolan. Det är jätteroligt. Och, ja. eh, var liksom, han var supertrevlig. Och Dr. Wang han berättade för oss då att vi behövde... Uh, han berättade han berättade liksom om hur IB-programmet, du vet det här när man pratar engelska mm. Mm. Uh, och han hade tagit till Kina men han var ju Väldigt skeptisk nu. Han tyckte liksom att det har bara köpt The American Dream. Rätt av. han har liksom introducerat det i ja, och, ja. och nu var han jätteskeptisk mm. istället. För han tyckte liksom att vi glömmer ju bort det vi är bra på här i Kina. Och varför kollar vi inte på vad Sverige gör? Och varför kollar vi inte mer och liksom tar oss i rum kakan? Det där är ju ett vi... Ja, istället, vad är det som köper... vill ha istället för. När man menar ju på att, att köpa ett IB-program alltså, eh, så sa han det det finns ju olika mm. delar av världen som gör bra grejer och det här IB mm. har bra saker men att, att, då glömmer man ju bort vad vi har för kultur i Kina och vad vi har liksom för värden här i då. Men det där är jätteintressant, för det, det, det är ju någonting som jag tänker att fler länder behöver fundera på överhuvudtaget. När mm. vi liksom med pisa hets och liksom över hela världen och så, vi gentrifierar ju lite grann liksom hela utbildningsvärlden. Mm. Och då tänker jag så här, vad är det konkret som man känner att det här försvinner från Kina när... IB kommer in. Liksom. Ja men det är kinesiska språket tror jag och litteraturen och kulturen och för att då ska mm, alla mm. barnen lära sig engelska det är ju alltså, ah. det som vi uppenbar, alltså de har ju någonstans förstått att ska du ha med väst att göra så är det väldigt svårt om vi inte pratar engelska men, men då, då är det en anti engelsk undervisning Nej, det... inte alls. Inte alls, men däremot... Att, <laughs> inte alls, men däremot kombination... När du bara ska liksom undervisa på ja. engelska. För det är det det blir. Att det, de får, mm. det de gör här är ju att de tar in... De amerikaner som undervisar... Barnen på engelska. Ja, just, det, just det, Och då det, tar man bort Kina helt ur ekvationen. Ja. Precis. Och då helt plötsligt så glömmer man bort... Det som faktiskt Kina kanske har gjort som är bra... Mm. Och då, eller den kinesiska kulturen. Och, alltså de, man har ju ett rikt kulturliv långt bak i historien, så tänker jag. Alla de här barnen, det, det man ska komma ihåg är ju att här i Guangzhou eller kanton så är de ju kantoneser allihopa. Vilket betyder att de har ju ett språk som heter kantonesiska som de lär sig hemma. Sen, de då, sen måste de lära sig mandarin, som är det kinesiska språket. Och sen, men är det någon som pratar mandarin i Gansu, alltså av sig själv? Eller är det bara staten som bara, nu pratar vi mandarin? Ja, så är det. Alltså du måste kunna mandarin för att kunna föra det, och svara på alla papper. Alltså det är ju det officiella språket. Men, men i Guangzhou, alltså här, här, så pratar man ju kantonesiska. Och det är, gör ju det hela, och det är helt olikt. Ja, vi har försökt att lära oss... Eh, höra skillnaden men, men, Lär man sig liksom kantonesiska i skolan också eller får man bara mm. läsa det hemma? Nej, du måste lära dig båda eh, Så att de börjar, ja. liksom, eh, så de här barnen då som vi mötte i tre år så mm. börjar de med tre, laborera med tre språk när de är tre år Så det är delvis engelska och sen är det, eh, då kantonesiska. Ja, det är en internationell förskola en vanlig förskola hade varit två språk då Ja, den kommunala hade varit tvåspråkig men då började de med engelska när de är sex istället. Så, att, ja, okay, ja. så det är fortfarande. Det, så. Ja, det, det, ja, det är ganska smart. Ja. Alltså det är, inte, det är inte alls någonting dåligt i det. Men då hade de ju 260 barn på en förskola med 30 i varje grupp. Och det var ju öppet mellan grupperna så det var mm. helt omöjligt mm -hmm. att förstå hur de höll reda på alla de här barnen för det var väldigt många barn. Alltså barnen är barnen fritt att gå liksom, fritt emellan? Nej, ja, liksom. men barnen gick inte fritt. Eh, nej. nej, utan de lekte fem och fem på varje lekstation. Och då, det här har vi pratat jättemycket om idag, förstår du? Mm. Eh, liksom mer frilek då försökte de säga. Jaha, mm. så jag. Var, var, men ändå är de fem och fem. Eh, typen, men då sitter de fem då. och fem och så blir de ju placerade. Så då blev ju liksom eh, de här fem barnen då placerade. Nu är ni placerade vid Legot, varsågod och lek fritt med Legot. Uh, <laughs> är du med? Och sen var de placerade vid mål, eh, modellera stationen. Varsågod och lek fritt med modelleran, Eller nu blir du placerad i dockstationen. Varsågod och lek fem minuter i dockstationen. Och det här har vi funderat och Sen på. Så växer de upp och behöver ha liksom, kreativitetsutbildning på universitetet efteråt. Det känns som att det finns en röd tråd i, i det här systemet. <laughs> ja, men du, det, det är det vi har funderat på här. nu, För att vi, vi kan vända på det, förstår jag, Jakob. Att mm. om mm -hmm. du, liksom. Om du blir satt i Legot och tycker faktiskt att dockor är det roligaste att leka med. Blir du inte jävligt mm. kreativ då om du tvingas leka med Lego och du får liksom låtsas att Lego-biten är en docka? På ett sätt ja. På ett <laughs> sätt tänker jag att man får inte heller fördjupa sig i sina uttryck. Tillbaka till den Malcolm Gladwell-halvsanningen om att det tar 10 000 timmar och det blir asbra på någonting. Då ja, tänker ja. jag att här, det, det, Kina kommer inte få någon som är asbra på någonting. <skratt> om man <skratt> ska födja American Gladwell som fanns i bilen Nej men precis, ja, jag vet inte. Jag bara, ja, vi, vi har pratat om det då ja, de... Men det är inte rätt. Alltså, det, det är väldigt, alltså, man skulle kunna sälja in det som något otroligt normkritiskt. Det är inte någon sorts... Liksom bara, nej här ska alla få göra som de vill. Alltså det killar och tjejer. får göra precis som man vill. Mm. Alltså det blir, om man bara skrapar på ytan och skiter helt i perspektiven. Och liksom, det är egentligen det viktiga. Så är ju det en enormt rättvis grej. Eller Ja men det, jag tycker, jag på ett sätt så tycker jag att det är väldigt, väldigt tanke. Du vet att nu leker vi mm, med Lego. Mm, mm. Och då måste vi leka med Lego. Och då måste vi hitta på någonting så att Lego blir roligt. Är du med? Men, men, men, ja, visst, men, jag jämför med, med, med min egen verksamhet. Liksom med, med lite elever men där det ändå finns lite styrt. Där har vi liksom haft en diskussion kring så här, vad, hur fritt är fritt på fritids. Och vad är Aha. en, en vuxen styrd aktivitet. Där det funnits förut. Så här, nej, men vi får inte arrangera saker alls. Det ska vara på barns initiativ. Till att det ändå är okej några gånger i veckan. Att erbjuda aktiviteter utifrån vad pedagoger är bra på och intresserade av. och så. Mm. Och då tänker jag att det är ju ett steg åt det hållet. Visst inte första steg på en lång, lång, lång resa. Men liksom åt att styra just för att öppna upp. Och liksom så här. Nu har vi det här och då ska alla vara med på det här. För att alla ska vara med och testa hur mm. det är att åka skateboard. Eller att liksom spela fotboll. Eller liksom leka med Lego eller vad det är. Och det är... Ja, det de, finns ju någonting i det. Ja, men det, var ro, det, det var så roligt. Att, för jag frågade mm. när de hade gymnastik. När de visade upp hur de mm. hade gymnastik. Vilket också var roligt. För att ja. de hade det egentligen bara på fredagar. Men nu var det, <laughs> och nu ska vi leka fritt här. Aha, först har vi lite mm. samling och mm. sen leker vi fritt. Och jag tänkte ja. att det här verkligen inte För det var en hinderbana utlagd. Så tänkte jag det här skulle bli väldigt spännande mm. att se hur den här blir fri. Den här hinderbanan. Mm. Mm. Eh, och, och, och, och så... Först dansade de då och de sjöng Det skulle vi kunna göra i Sverige med Och sen var det då fritt Inom citationstecken För då var det ju så att då sprang de ju på den här banan Runt, runt, runt Och så säger jag men Kan de gå till gungorna om de vill Försökte jag de var nej då, du sa ju att de fick leka fritt. Ja. Ja, fritt säger jag då inom de här parametrarna ja. och säger, ja men de får ju springa som de vill vi säger ju inte till dem hur de springer över de här hoppen nej nej <laughs> är det är ju också ett sätt att se att det är fritt det är ju fritt ja det tyckte hon var fritt men det där tänker jag sig, det är ganska typiskt alltså, ska man kolla på vad är den fria leken i svensk förskola eller svensk skola så tänker jag att det absolut finns parametrar inom vad som får vara fritt och inte ändå ja Eller? Alltså det är bara Här är det väldigt, väldigt, väldigt mycket smalare. För att låna ett nytt ord, alltså åsiktskorridoren, fast så här i vad man får välja och inte välja. korridoren Läckkorridoren är smalare, men man, ingen ska ju tro att den inte finns i Sverige också. Liksom. Mm. Och då Oj. kanske det är så att det, det, men, men, alltså, det lär vi ju då, att prata om att det skulle vara. Så himla fritt där det, det inte är. Det. Ja, men jag bara tycker att det är roligt att hur de leker med legot lägger de sin tid. Bara att de gör det. Och det är fritt. Men, men nu är så vad är det ofria läraren leker på något sätt? Där? Alltså det, det där är så, och det tänker jag se tillbaka, vi ska snart under av det här ja, samtalet för att vi har hållit på ganska länge. Engelska skolor, särskilt i samband med bett och så. Mm. Alltså där den fria leken också kan vara så här. Uh, okej. Okay. Så att man har en annan <laughs> relation mellan lärare och elever så är det ja. lite så här styrd på ett sätt. Ja, men jag älskar ju den svenska förskolan. Jag, jag har ju haft tre barn på en förskola som är fullständigt briljant på alla sätt. Så att jag, jag är ju inte, och de som jobbar med den fria leken på ett väldigt fantastiskt sätt. Så att, eh, ja Men jag bara tycker det är lite roligt. Jag tyckte det var en väldigt spännande, det var en spännande dag för min hjärna i alla fall. Nu vi ska ta och runda av det samtalet. Det var jätteintressant. Och så tar vi och lämnar över till en elev som får sista ordet. Det gör vi. Hej, jag heter och Jag är 11 år och jag ska berätta om prov. Jag tycker att prov är, det blir lite nervöst, men det... Det blir ganska bra sen efter så kan man känna sig lite stolt. stolt. Jag känner mig stolt att, att man kanske har klarat det. eller man har ja. Jag tror att man måste ha prov för det kan vara ganska bra att lära sig lite. eller att, Eftersom när man börjar i sexan så kommer man kanske ha lite mer prov. Då kan det vara bra att veta hur det känns. Alltså, man kan ha några prov när man börjar i fyran eller femman. Jag tycker inte att man ska prova innan fyran eller femman. För det kan bli lite svårt och man kanske blir väldigt, väldigt nervös och ja, inte lite på sig själv. Och typ. vissa skolor får man ju poäng men inte på alla. Och det kan ju vara helt okej okay, men vissa kanske inte tycker om det men några tycker kanske att det är väldigt kul. Men vissa kanske och shit, nu blir du prova det så, vad ska hända nu. Och det var allt för mig. Hej då!